Dan kau tanya Sambungan daripada uh, Kuliah kita bulan lepas Apa, apa pendapat Syekh Abu Abu'ala Adjaqah Mengenai Reda Seorang ulama ya. Dia berpendapat bahawa Reda itu bukalas seseorang itu tidak merasa kesakitan dengan bala bencana bahkan sesungguhnya radu itu ialah seseorang itu tidak menyangkal akan hukum dan qadaknya Allah Ta'ala ini pandangan daripada seorang tokoh ilmuwan, tokoh ulama' Abu A'la Ad-Dakak namanya seorang seorang ulama' <tuh> Jadi bila kita dia sebut nih ya, tentang masalah reda nih, bagi pandangan beliau dia kata bukan seseorang tu tak merasa kesakitan dia kata bila berlakunya sesuatu bala bencana. Ya. Bahkan sesungguhnya, reza itu ialah seseorang itu tidak menyangkal hukum-hukum qadak dan qadarnya Allah. Maknanya kita tidak menolak tentang hukum yang dikatakan tentang qadaknya Allah, ketentuan Tuhan. pelaksanaan Allah, ketentuan Allah. Jadi kita tak boleh tolak dalam bab itu sebab perkara itu adalah perkara yang telah pun tercatat. Saya kata dulu bahawa disebut itu sebagai dalam rukun iman kita kepada Allah. Jadi bila kita tolak yang tu bermakna kita terkeluar daripada rukun iman. Jadi kita ni kena terima tentang qadak dan qadar Allah ketentuan tadi itu. Dan di atas apa musibah bala bencana yang berlaku maka kita dapat rasai dan benda itu terkena kepada kita ya? ha. jadi semua itu kita kena redha daripada setengah dari segi pandangan para ulama dia kata perkara itu adalah merupakan juga sebagai ujian Allah Ta'ala kepada kita untuk menguji di segi keimanan sama ada iman kita ni iman yang kuat Ataupun iman kita yang lemah hmm. Jadi bagi iman yang kuat kepada Allah SWT Maka di atas segala apa yang ujian, cobaan, dugaan yang berlaku tadi ni Maka tetap juga tabah Dan menerima tersebut Di segi keimanan Tidak berubah sama sekali kekal-kekal macam tu juga ha. Ha. jadi tak merungut tak merasa kecewa tak merasa putus asa sebab dah yakin ini adalah ujian dan ketentuan Allah seadanya ha. jadi kita terima hmm. jadi dalam hal Hukum Allah segala-galanya Jika Allah hukumkan kita katakan Berlaku musibah Pada dalam satu hari itu Boleh berlakunya musibah Kepada kita sama ada berlaku serentak Atau berlaku berasingan Itu semua di atas ketentuan Allah SWT Sebagai contoh Sebagai contoh Allah nak uji hari Jumaat baru ni pagi-pagi lagi pukul 7.30 adik telefon dia kata abang abang saya yang tua lah yang nombor satu dia kata meninggal kembali ke Rahmatullah air khamis tu saya pergi tengok dia dah pagi-pagi 7.30 dengan telefon Yalah, tak apalah jadi saya bersiap pergi Pergilah sana, kat Pahang Dia sampai sana Di rumah dia, dia orang tunjuk Terus Pergi masjid, jenazah ada di masjid Jadi pusing kereta pergi masjid Sampai masjid, dia orang selesai Semayang, duduk tengah baca doa dah Selesai semayang jenazah saya Berhenti kereta dia orang pun dah Usung jenazah nak masuk dalam van, nak bawa pergi tanah perkuburan. Saya pun ikut pergi tanah perkuburan. Sampai tanah perkuburan, turunkan jenazah yang lehat pun semua pula. Dah masuk, kita pun tambak dengan tanah pun semua. Tok Imam mari telukit, nak baca telukit. Saya pun duduk, dapat berita pula. Tok Bisan pula dekat Sentol ni, bandar baru sentul. Meninggal juga. Jadi tak sempat nak buat apa di sana Tak sempat habis Saya pun bangkit minta izin kepada Imam Imran saya, saya, saya, saya nak balik ke Kuala Lumpur Nak balik ke Ada tu Bisan ni Pergi jumpa Keluarga di rumah ni Pusing balik terus balik sampai ni Jadi sepanjang jalan dia orang duduk telefon lah Dekat mana, dekat mana, dekat mana Sampai di bandar baru Sentul pukul 5 lebih Dia orang pun buka Muka sikit bagi tengok tutup bawa ke kubur kat Taman Batu Muda inilah. ke bumi kan situ jadi tak sempat nak berhenti tak sempat nak bersembang apa dengan adik-beradik lah. dalam satu masa lah. esok pagi Sabtu pula dia berehat pula daripun lah, sepupu pula meninggal dekat jengkau 10 Allah, Allah. bertubi-tubi saya kata tak apalah siapa yang sempat pergi-pergilah saya tak larat lah. hmm Pergi tengok siapa yang sempat. Nah, itu ujian Allah. Jadi kita kena sabar. Dalam serontak dia berlaku macam itu. Itu ketentuan Allah. Hukum Allah. Dan semuanya itu merupakan ianya sebagai musibah. Jadi kita kena redah. Jangan kita tolak. Itu pandangan ulama. Ya? Kalau kita tolak. Bermakna kita tidak beriman kepada Allah. Rosaklah rukun iman kita tu itu. Adakah maksud reda dengan hukum Allah itu terkandung juga di dalam reda akan segala maksiat dan kufur? Jawabnya tidaklah lazim. Tidaklah mesti bahawa redakan hukum Allah itu berarti reda akan maksiat dan kufur. Kerana maksiat dan kufur itu dilihat dari dua sudut yang tertentu. Iaitu yang pertama, maksiat dan kufur itu dari segi keadaannya adalah terjadi dengan qada dan qadar daripada Allah. Maka dari sudut ini, wajib kita reda akan hukum Allah itu. Jadi dalam bab ni dia kata tentang... Adakah reda, maksud reda dengan hukum Allah yang terkandung juga dalam arti kata reda akan maksiat dan kufur? Ha, itu dia jawab, dia kata tidaklah mesti, ya, tidaklah lazim bahawa reda akan hukum Allah itu bererti reda akan maksiat dan kufur. Kerana maksiat kufur itu dilihat dari sudut yang tertentu. Yang pertamanya maksiat dan kufur itu dari segi keadaan adalah terjadi dengan qada dan qadar daripada Allah. Maka dari sudut itu wajib kita redha akan hukum Allah itu. Jadi benda maksiat, benda kufur ini adalah datangnya juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya? ha. serupa so, kita sebut baik buruklah. Ha. baik buruk jahat tu Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Dan bila Tuhan bagi itu. Maka kita kena terima lah. Dia hak ketentuan Allah itu. Ha, cuma bila kita ni pula. Ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ada jalan-jalannya. Kan? Allah tunjuk dengan hukumnya ini ke arah jalan untuk menjauhkan daripada perkara-perkara maksiat dan ini jalan untuk kita jauh daripada berlakunya, kufur dengan Allah itu dikatakan jalan yang ditunjuk oleh Allah tadi ni jadi kita ni manusia ni telah didatangi oleh Allah dengan petunjuk yang dikatakan hidayah, hidayah tud-din dengan ditunjukkan juga di segi praktikalnya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak mana jalan maksiat apa perkara-perkara maksiat benda macam mana maksiat benda apa kufur kan semua dah diterangkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, maka di situlah yang kita ni Untuk mengambil jalan-jalan ini Supaya kita memelihara diri kita Jangan buat Perkara maksiat Jangan jatuh kita jadi orang yang kufur Dengan Allah ha, Jadi bergantung di atas Ilmu tu yang dah ditunjukkan Nabi Tadi ni dengan teori dan praktikalnya ha, Mudah-mudahan Kita terpelihara ha, Sebab perkara tu kita tak boleh Tolak, tak boleh nafi Ataupun tak boleh kita buang sebab benda tu adalah semua datang daripada Allah. Nah, sebab tu disyarah di dalam kitab Risalah Tauhid, Dia kata, bila orang tanya, "Dia pasal apa yang kau ni jahat sangat?" Dia kata, "Nak buat macam mana Tuhan takdirku jadi ni jahat?" Nah, ya, tak boleh macam tu. Ha, ya, kita dia kata dalam kitab tu seolah-olah kita ni menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrah, Allah jadikan manusia itu dalam keadaan yang suci, bersih. Kullu maulu din yuladu alal fitrah. Tiap kanak-kanak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Maka tertakluk kepada pendidikan, penjagaan yang dilakukan oleh ibu bapa dia. Haa jikalau ibu bapa dia tu mendidik dan mencorak kehidupan anak tu jadi kafir, kafirlah anak tu. Dan sebaliknya begitu juga, anak itu jika dididik dan dicorak oleh ibu bapa dia menjadi seorang anak yang muslim, maka muslimlah dia. Nah, itu tertakluk kepada tu pula. Jadi sebab itu kita pun dalam soal baik buruk jahat ni, sebenarnya manusia tu fitrah, bersih, suci. Tetapi oleh kerana mereka ini telah masuk dalam masalah diri mereka tadi dah pergi ke alam tu. Dibiarkan mereka dalam keadaan dibuai dididik didi apa ditarbiah dengan suasana jahat dan maksiat. Lepas tu nak salah ke Allah Subhanahu Wa Mana boleh. Ha. Ah. Ha. dalam soal tu dikatakan Tuhan yang buat benda tu. memanglah Allah buat benda tu. Kita tak nafikan tapi Allah menunjukkan jalan. Sebab itulah bagi mengelak manusia daripada sesat, daripada berlakunya kufur, daripada berlakunya perkara-perkara maksiat. Tiap-tiap daripada umat itu, وَلَقَدَ بَعَسْنَا kulli ummatir أُمَّةِ الرَّسُولَىٰ أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِي بُطَّارُونَ Allah berfirman, tiap-tiap umat itu kami telah melantikkan soal Nabi, bagi mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada tagut. Ha, tu Allah menjelaskan. Jadi kita ni dilantiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin umatnya akhir sampai kiamat ke arah itu. Jadi kita pilih jalan maksiat jihad kafir itu nak buat apa? Ha itu dia atas diri sendiri tu. Pembawakan diri sendiri Ataupun dengan keadaan kehendak diri sendiri tadi ni. Menolak kebenaran-kebenaran yang telah didatangkan petunjuk. Oleh pemimpin agung kita Nabi Muhammad SAW. Ha, dia jadi macam tu. Kemudian dia kata yang keduanya. maksiat dan kufur itu dari segi zahir keadaannya adalah terbit daripada hamba Allah atau ia adalah sifat bagi hamba Allah ataupun ia adalah perbuatan daripada hamba Allah itu maka kita tidak disuruh oleh Allah supaya reza akan maksiat dan kufur itu seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar. Ayat yang ketujuh. Allah berfirman, وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Dan Allah tidak reda bagi hamba-hambanya itu akan kufur. Hasilnya ialah bahawa, Tiap-tiap sesuatu yang diradai oleh Allah Ta'ala seperti perkara-perkara ta'at, maka wajib kita reda. Dan tiap-tiap sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala seperti segala perkara maksiat dan kufur, maka wajib kita membencinya juga. Itu yang saya kata tadi. Dalam Islam ni kita telah diberikan petunjuk dengan berdasarkan kepada Kitab Allah Al-Quran dan juga sumber yang kedua Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala pergerakan Nabi makan minum tidur baring, duduk bercakap Rasulullah bergaulan Rasulullah rumah tangga, semuanya itu adalah hadis. Cara hidup dia itu semua adalah hadis. Jadi kita ni telah diberikan oleh Tuhan. Allah tidak reda. Dengan kata Allah dalam ayat, dalam surah Az-Zumar. وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Allah sekali-kali tidak reda hambanya menjadi kufur. Kita ni, tu kata Tuan Syed ni, sebagai hamba ni. Dia mencari jalan tu juga. Berlakulah maksiat, berlakulah kufur. Yang mana diri kita ni tak boleh nak berlawan dengan seperkara dalam diri manusia ialah nafsu dia. Kita kalah dengan nafsu kita. Nafsu jahat, amarah bisu. Dia meruntun kita, dia ajak kita, dia pujuk kita, dia belai kita untuk melakukan benda-benda hak -benda yang tak baik. Itu yang kita nak kena menghadapi yang kata mujahadah perjuangan dalam diri kita sendiri berjuang menentang nafsu-nafsu yang jahat tadi ditundukkan dia dilemahkan dia Moga, mudah, moga mudah mudahan mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba yang nafsu yang mempunyai nafsu yang baik nah itu bukan senang mungkinlah kita di segi percakapan di segi kita tutur kata boleh sebut macam tu tapi nak buat tu nak buat kita dalam nak melawan nafsu supaya nafsu tadi boleh dari nafsu tu baik tunduk dia. Supaya kita boleh binatang ternakan kita lelumbu kebawen kan? dan segala jenis binatang lain yang kita pelihara tu, maka nak menjinakkan binatang-binatang tu tuan dia kena menghadapi dengan keadaan segala segala kemungkinan. Kan? nak kena tabah menghadapi dia dan dia pula nak kena menahan dalam segala bentuk kerenah yang dihadapi dalam pemeliharaan binatang ternak dia jadi nafsu manusia macam tu bahkan lebih lagi hebat daripada kita menjaga binatang ternak itu sendiri sebab nafsu tu nafsu yang yang jahat Nafsu yang tak elok, yang didorong oleh syaitan, iblis, laknatullah. Jadi macam mana kita nak buat? Maka di situlah telah didatangkan ilmu, ya? ilmu dalam Islam. Bagaimana nak mengatasi persoalan nafsu manusia tadi ini, maka merujuk kita di dalam Al-Quran dan Hadis Hadis Nabi SAW. Dia bukan boleh menghadapi dengan cara macam kita berperang dengan musuh. Berperang dengan musuh ni kita mengangkat senjata. Berhadapan dengan dia. Yang ni pakai senjata, pakai tak hidup kita. Eh. Ambil pisau, kenyak ke dadah, tikam. Matilah kita. Hmm. Ataupun kita ambil jenis apa benda yang kita telan minum. Matilah kita, benda tu tak boleh. Maka menghadapi ni, maka konteks yang disebut ialah mujahadah jihadun nafsi jihad melawan hawa nafsu maka tip-tip yang telah diberikan oleh nabi kaedah cara penyelesaian yang pertama nabi kata banyakkan kita dengan berzikrullah Allah, Allah taala berfirman ala bizikrillah tatmainnul qulub dengan mengingati dengan berzikir kepada Allah jiwa akan menjadi tenang tenteram. Acu satu kaedah berdasarkan ayat al-Quran. Itu cara buat nak nak menghadapi nafsu ni. Yang kedua pula dalam hadis Nabi kata nak tundukkan nafsu-nafsu ni -nafsu kurangkan makan, kurangkan minum. Maka bila kurang makan, kurang minum, lebih afdal, lebih baiknya kita dapat ganjaran besar dengan kita niatkan kita afsyam, berpuasa. Ha. Kalau kita tak makan saja, tak minum saja, tak niat kata puasa, tak jadi hat, tak jadi masa, tak jadi apa juga arah. Ha. Tapi bila kita nak dijadikan benda tu sebagai ibadah, maka dia kena niatkan kita berpuasa. Ha. Jadi bila kita berpuasa nih, itu satu jalan melemahkan daripada nafsu-nafsu tu. Sebab punca daripada makan minum yang banyak. Menggalakkan nafsu Rangsangan kepada nafsu Apatah lagi pula kita makan pula Makanan-makanan tu yang boleh memberikan Rangsangan kepada nafsu yang kuat Kita cuba cek balikkan Di segi ilmu perubatan Apa pandangan para tabib Bama kita makan daging Hari makan daging, makan daging Kesudahan benda tu Merangsangkan kita ke arah Nak berlaku perkara yang tak baik bukankah kata haram tak boleh makan daging itu. saya tak sebut menyentuh boleh makan tapi bila makan kita ni melampau-lampau maka di segi kajian melihat bahawa daging ni dia boleh merangsang di segi nafsu seks yang banyak. Hmm. Sebab tu manusia jadi ganas lebih ganas daripada haiwan di tengah-tengah hutan belantara. Kemudian tu pula kita pula menjamu selera kita pula dengan mata kita, telinga kita, segala anggota kita pula pergi tengok dan melihat benda-benda yang boleh merangsang segala itu. Bersabit dengan makan pula benda-benda macam tu pula. Ah ha, bertambah. Atu kata lebih ganas daripada no, binatang buas dalam hutan belantara tu. Berpada-padalah kita makan. Minum. Jangan duk makan benda-benda yang boleh merangsangkan kita ke arah tu sangat. Kan? Oleh kata, tak boleh lah tuntutan kita fitrah. Memang betullah Allah naklah bagi. Tetapi jangan melampau. Kita ada had, ada hudud dalam bab tu. Masalah sek dan Islam, dia ada hudud. Bukan boleh berlaku sebarangan. Ha, itu dia hudud dia Maka Allah menghadkan kita Dengan hukum-hukum dia yang begitu Sempurna, elok Kearah menyelamatkan Generasi dan juga diri manusia Daripada kehinaan Dan kelaknatan di sisi Allah ha, Itu kita kena Beramat-amatilah Jadi cuba tengok no, Makan minum kita Nabi kata bila makan banyak ...banyak penyakit. Ya, makan, minum banyak, banyak penyakit. Kurang makan, kurang penyakit. Penyakit dibahagikan oleh ulama' daripada hadis itu... ...penyakit yang zahiriah dan penyakit yang batinia. Penyakit zahiriah ni macam kita duduk sakit selalulah. Kan? Sakit buasir, sakit kanser, sakit tulang, sendi itu... Tu ...zahiriah dia panggil. Ha, jadi kanser usus ke apa semua penyakit yang kita dok rawat segala jenis penyakit ni doktor ni ah ha, itu penyakit penyakit zahiriah dia panggil penyakit batin ni ha ni benda berlaku dalam batin dalam jiwa manusia tu yang tu doktor bukan boleh buat pembedahan dia bedah pun dia tak ada dia check dia scan pun tak nampak yang tu ah ha, itu dia panggil penyakit yang agak spiritual yang tersembunyi maka yang tu dia kena ubat dengan cara Mengikut pengajaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang Allah Taala suruh kita berzikir kepada Allah. Tu ubatlah, ubat nak merawat penyakit batinnya. Jadi bila lisan kita dibasahkan selalu dengan menyebut La Ilaha Illallah, baru kita hantar kalimah itu ke dalam hati kita. Dihantarkan dia. Mudah-mudahan hati itu akan menjadi lembut. Hati itu akan menjadi hati yang tidak lagi terpesona dengan benda-benda yang tak elok. Hati itu menjadi hati yang mudah tercuit, rasa tersentuh. Rasa gerun dan takut dengan azab-azab Allah yang disediakan kepada kita di hari akhirat besok. Bermula kita di alam kubur sampai di alam masyar. Jadi bila dibentuk tu, dia akan mari jiwa yang baik lah. Nafsu-nafsu ha, hak -nafsu yang mana jahat tadi ni, dia akan kalah. Sebab benda iblis syaitan ni, mengikut kata hujatul Islam Imam Al-Ghazali, dia berlalui dalam perjalanan darah manusia. Ni, dalam darah, perjalanan darah kita ni. Dia lebih laju, lebih pantas daripada perjalanan darah dalam tubuh badan manusia. Jadi sebab tu kita nak kena sekat, nak kena bagi halang dia tu dengan kita menyebut nama Allah. Bila menyebut nama Allah dengan berzikir ni adalah satu benda, satu daripada kalimat yang tidak disukai oleh golongan yang kata iblis ataupun syaitan laknatullah. natolla. Hmm. Sopok kita lah kita kata no kelebihan yang disebut oleh para ulama tafsir kelebihan kita baca surah al-baqarah hari-hari baca surah al-baqarah mengikut apa yang telah dibuat tafsiran oleh para ulama-ulama tafsir yang muktabar kelebihan orang yang baca surah al-baqarah ni iblis syaitan sihir ke apa pun tak akan kena kepada dia dan keluarga dan rumah tangga kita insyaallah segala usaha khianat musuh-musuh ni tak akan boleh tembus dengan kita baca ayat suci al-Quran surah al-Baqarah. Ah di dalam tafsir Ibnu Katsir tu dia suruh kita amalkan potongan-potongan daripada ayat-ayat ni diambil dalam surah ni. Ya. Dia suruh kita baca dengan ayat kursi. Kemudian ditambahkan dengan surah al-Hasyr. Bermula dengan lafaz anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashian mutasaddian min khashyati llah wa tilkal amsal nadribuha lin nasi allahum yatafakkarun sampai habis. Kemudian pula dia suruh tambah pula dengan akhir daripada surah al-baqarah. Bermula daripada ayat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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ani ayat-ayat yang diantara yang disebut dalam Tafsir Ibn Kasir. Nah, jadi, kena amal. Atau nah, nak mengelak daripada benda-benda halus, gangguan, sihir dan sebagainya. Kemudian nak tidur pula, maka dalam sunnah tidur, kita berwudu, baca tiga qul. Bermula dengan fatihah, baca tiga qul. Duduk belonjur, terletak tangan wahdago tu baca, tiup. Batu tahan nafas sapu semua. Sampai atas belakang kaki tu. Batu baru lepas nafas perlahan lahan tidurlah insya-Allah dalam hutan ke dalam semak samun manakah. Jika dah apa berlaku pun Allah pelihara kita tak akan berlaku pada orang yang mengamalkan tu insya-Allah. Jadi kita ni di ruqyah, bacaan ayat-ayat al-Quran. Rumah masuk pencuri, masuk perompak tak boleh berhenti, kan? Bulan kadang dua kali. Setahun kadang empat lima kali. Ha, jadi kita ni, bacalah ayat-ayat tu. Surah Al-Baqarah, kelebihan dia itu. Tiap-tiap surah tu Allah Ta'ala bagi, ada kelebihan masing-masing. Kan? Ha, jadi kita amal, baca. Itulah dikatakan zikrullah. Nak melembutkan hati kita, nak mendatangkan hati kita menjadi tenang, tenteram, tak ada resah, gelisah. Boleh adanya sifat sabar. Hilang perasaan marah berketerlaluan. Dengan tak ada langsung marah, tak boleh juga kan. Marah yang ke keterlaluan. Ha, kita dah baca dalam kitab ni yang telah lepas dah. Ha, jadi kesemuanya tuan, tuan kita melihat pendidikan, madrasah pendidikan Allah ni. Itulah Al-Quran. Allah Ta'ala bagi cukup istimewa. Amalkanlah. Jadi Tuhan kata dalam Al-Quran dengan firman, وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Dan Allah tidak redha bagi hambanya itu akan kufur. Maksudnya Tuhan tak nak hambanya boleh jadikan kafir ni Allah tak mahu. Dalam surah, Al -Ali, dalam surah Ali Imran, Allah kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai mereka-mereka ni orang yang beriman bertakwalah kamu wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa jangan kamu mati melainkan mati kamu dalam keadaan Islam Allah tak mahu kita mati yang lain daripada tu hanya hanya yang diterima si Allah inna dina inda Allahil Islam jadi kita lah pembawakan diri kita tu kita ikut kehendak nafsu jahat kita buat kerja-kerja yang tak senonoh buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan kita ni jatuh iman Islam kan melakukan perkara-perkara dosa bukan tekat dosa kecil, dosa besar minum arak berzina bunuh orang ingat tak berdosa tu, benda-benda tu waktu kita tak boleh bergaduh, bunuh orang tak boleh bertumbuk orang-orang pun tak boleh benda tu haram Melainkan di atas sebab-sebab yang syarak kata boleh bunuh. Baru jatuh hukumnya ha? halal. Dengan sebab apa halal bunuh orang ni? Berlakunya peperangan. Sebagaimana Rasulullah berperang dengan musuh-musuh, Uduan Allah. Kenapa Nabi perang mereka ni? Sebab mereka menceroboh Islam. Menceroboh Islam, menyerang Islam. Allah suruh pergi bunuh orang. Itu kata halal bunuh tu. Kemudian pula kenapa pula kita nah, dihalalkan kita boleh bunuh orang? Di atas sebab mereka-mereka ini adalah orang yang mengikut pada hukum-hukum yang dihududkan oleh Allah. Nah Bersabit hukum-hudud. Maka dia ni bunuh orang. Maka lengkap dengan saksi pun sahih. Saksi pun tengok dia bunuh orang. Bersabik ke bunuh ni, maka dia kena hukum kisos. Kan? Hukum kisos. Timbal balik, hukum bunuh kena bunuh. Itu ha, kata halal boleh bunuh. Ha, jadi kita itulah indahnya Islam tadi dengan hukum tu yang Allah tetapkan boleh berlaku macam tu. Jadi Tuhan tidak maulah kita ni hambanya jadi kafir, ya, kufur dengan Allah. Kita nak Islam, maka kita jalani lah hidup sebagai seorang muslim, peliharalah baik-baik agar kita tidak terjatuh dalam kufurnya kepada Allah. Jadi betapalah Tuhan tu kasih sayang kepada hamba-hambanya sampai Tuhan berfirman, ya. Tuhan kata Allah Aku ni tak reda hamba-hamba aku jadi kufur Ni kita pergi tempah cari kumpul kapir tu buat apa? Tengaja nak campak diri kita tu kenapa? Itu kita kesalahan diri kita ya? Jadi Allah Ta'ala tidak mahu kita kufur Allah Ta'ala suruh kita Dan Allah Ta'ala tidak Kita mati dalam keadaan beriman Mati dalam keadaan Islam lain daripada Tuhan tak terima itu adalah contohnya bila kita tengok dah terserah kepada Allah lah. dia kata apa orang meninggal adik-beradik kita sedara marah kita itu adalah bila kita ambil jenazah ni turun dalam liang lahat letak bertafakur kita kepada Allah mengenangkan cara hidup kita perjalanan hidup kita eh tak tahu tuan masa tu terasa tak tahu nak lah macam mana hmm habis dah tamat dah tempoh tu hanya sekarang duduk dalam liang, dalam liang lahad tu tak ada siapa yang teman kita hanya sesanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata Tinggal segala-galanya. Kapo tuan? Saya masa tu terkenang, panduk duduk terkenang, teringat. Mari tayangan filem, tu kan? Teringat masa kita hidup macam mana. Yalah adik-beradik kita. Kita boleh tahu. Masa tu dia, yang saya keluar mata menangis tu, saya duduk terkenang. Yang tu bukan kenang sedih pasal apa. Sedih pasal tu lah. Orang kata background dia tu kita tahu. Cara hidup dia itu. Itu saya tak tahan. Hanya itu saya kata doa serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang daya kita boleh buat sebagai yang masih hidup. Dan kita masih hidup juga ambil pengatibar, pengajaran daripada tu, Buatlah persiapan. Sebanyak-banyaknya. Untuk kita masuk dalam tu nanti. Sampai masa dengan kehendak Allah. Baik, mari ke sentul ni pula. Tengok Tok Bisan pula. Bila buka, tengok Allahu Akbar. Masuk. Turun liang lahat. Letak. Mulalah saya terkenang untuk pandang atau terasa kehidupan dia cara hidup dia. Jadi kita pakat itulah saya kata doa yang hidup ini doa minta Allah Taala bagi yang terbaiklah. Betullah. Allah tentukan macam mana pun. Kita ni nak kata apa la benda tu. Habis putus. Idza mata bunu Adam inqata amaluhu illa bisalasin. Nah, Nabi kata bila mati anak Adam putus. Habis semua melainkan tiga perkara. Nah Tiga perkara ini apa dia? Doa daripada anak yang salih, anak yang salihah. Nah salihah. Jadi Nabi suruh anak tu doa. Kita pula pergi suruh Tok Imam, Tok Bilal baca doa. Tengok? <tik> panggil Tok Imam, panggil Tok Bilal. Tolong buat doa kat ruah ayah sikit. Eh, engkau tu lah anak tu doa. Nabi kata anak tu doa. Alasan dia? Arti, la ilaha Alasan dia tak erti. Itu anak soleh kan macam tu? Anak solehah kan macam tu? Anak soleh, anak solehah. Dia lah urus jenazah dia. Ha? Bapak dia. Dia mandikan bapak dia. Dia kafankan bapak dia. Dia jadi imam semayangkan bapak dia. Dan dia boleh doa untuk bapak dia. Atau anak yang soleh, Anak yang salih. Kita memasuh orang. Dan kadang-kadang kita panggil, marilah ni semayan jenazah untuk ayah. Tak apa, buatlah. Saya bayar lah beberapa ringgit pun. Allah Rabbi. Nak tunjuk kaya, hebat lagi kita tu. Besar diri. Kita bukan minta bayaran. Ni, kamu kena buat ni. Ni, imamkan bapa kamu ni. Makanya susah sangat. Benda itu simple sahaja. Tapi kita tak boleh nak buat. Pasal apa? Menunjukkan anak-anak ni penting hidup teh dunia. Yang makan, minum, mewah, tidur, baring, kerja, kereta, mewah, besar, rumah, anak, bini, cantik, sehat. Dan itu ya. Tak? Nah. Tapi tak pernah pun ambil kaji, mengaji, buat pelajaran ni. Macam mana persidangan aku nak menghadapi, buat-buat aku mati besok. Yang tahu pun, mak mati, tutup, pergi simpan, balik, terberebut. Tanya mana barang kemah, mak, rantai leher, mak apa semua, gelang kaki apa semua. Ha, yang tu ada. Tanya ayah ni harta bersaka, tinggal berapa ni, beradik, ha, bola lah bergaduh, bertekak, orang dah adik-beradik. Yang tu pandai. Inilah tuan-tuan, banyak jadi macam tu, Ya Allah, Ya Rabbi. Betang tadi nak keluar, saya ambang-ambang, ibu, ok, inilah. Tu Saya kata kepada dia, saya kata saya cakap dengan saya, tak nak. Tak nak harta ataupun semua saya tak nak. Apa yang kita nak cari sendiri ala kadar apa yang boleh kita buat beribadat, makan, minum, cukup lah tu. Sebab tu bila ayah meninggal, tu hari pun, mak tanya ni rumah ni nak ambil ke? Marilah berduduk. Saya kata saya tak nak Terpulang kepada serah kepada mak. Mak nak bagi dekat siapa pun. Saya tak kata apa. Kita reza. Dia tak nak. Dia tak, ambil, tak nak ambil apa pun. Serah kepada mak. Mak nak bagi pun bagilah. Kita reza. Tak nak. Itu kita kebijaksanaan mak sendiri. Yang mendidik bersahakan kami. Mak fikirlah apa yang patut. Layak macam nak buat. Saya bagi diri saya, saya reza, saya terima Apa keputusan yang mak buat Lalu tanya adik-beradik lain pula Kalau dia orang nak, nak ambil ke apa Kata pulang, bagi diri saya, saya tak nak Apa pun tak nak Cukup apa yang kita ada ha? Buat orang ulama' dulu, dia mati tinggalkan ilmu Dia tak tinggalkan harta Anak-anak cari sendirilah ni sampai tetak mak pada ni parang mak mati dia tu ok harta bapak meninggal tinggal mak mak balik panggil dia balik ha, hantar surat balik ni nak bagi harta pusaka ni balik tak macam mana bertekak dia, saya, ini tak adil ha, macam cerita api Ramli ya. hmm nah no? tekak-tekak tah macam mana ha, setan masuk kan? masuk ha, so, ambil parang dalam bilik arang ribas kena mak kena sini tebalah Allah Rabbil mak didik kita, menyusu kita, mengandung kita sampai lahir besarkan kita nak sampai kita bunuh mak Lepas tu kakak dia pula masuk nak halang pun, kakak pula dihentaknya, kena kakak, dua-dua meninggal. Berlaku kat kampung saya lah, berjiran, kampung dia dan kampung saya tu. Astaghfirullahaladzim. Dia kena harta dia pun. Lepas tu, bulan lepas ada juga kawan daripun ayah dia meninggal. Sebelum meninggal tu, ayah dia kata, rumah ni, yang yang dia duduk ni, rumah ayah dia. Kemudian tu, rumah dah sebiji lagi, dia buat depan tu. Dua biji rumah Kemudian tanah, satu kampung keliling tu. Dia kata, kalau ayah mati esok, yang ni adik-beradik lain, anak-anak lain, jangan siapa minta dengan tuntuk, yang ni dia hebahkan kepada anak ni. Anak yang jaga dia ni. Anak perempuan dia lah. Ha, jadi dia antara ramai-ramai anak, dia lapan orang ni, dia percaya kat anak ni, dia suruh anak ni jaga dia. Tak pergi-pergi ke mana. Jadi anak ni menjagalah, sakit demam dia sampai dia meninggailah. Jadi kata dia ni dia hebahkan kepada anak. Kita kena ingat tuan-tuan dan -tuan, puan, harta bila hebah dengan fara'id, dia tak boleh campur. Eh? Hukum tak boleh campur. Ha, jadi kemuskilan yang kawan telefon ni, dia kata macam mana Ustaz, adik dia, adik dia balik, sesekali balik cuti, di Kedah cuti hari Jemaat Sabtu. Balik, bila balik berbunyilah adik ni. Selama ni ayah meninggal berapa tahun dah, dah dekat 10-11 tahun dah, baru berbunyi. Sebab suami dia dok kerja di pejabat tanah, tak tahulah saya kata kerja tu macam mana kan. Anak kerja kerja-kerja kani dalam ke kerja driver ke Wallahualam tapi kerja pejabat tanah lah jadi suami dia ni bunyi kat bini dia adik ipar ni lah perempuan ni dia kata suami dia kata Kak tak boleh ni harata hibah ni kena masuk balik lah harata yang faraid ni kita kena pakat bahagi sama banyak ni Kak dah lebih Arata hibah pun dapat paraik pun nak ni nak bahagi faraid pun dapat lagi Kak dia kata, boleh. bolehkah di segi hukum macam tu? Kalau boleh, ambil semua pun. Tak apa, dia tak nak. Dia pun dah beli rumah, dah ada tanah sendiri. Tapi mak dia masih ada. Mak dia kata, selagi hayat aku ada, aku hidup. Jangan pindah pergi duduk rumah tu. Mak dia tak bagi. Mak dia kata, aku nak duduk dengan orang ni, tak boleh duduk dengan orang lain. Anak-anak pun ramai-ramai ni macam-macam lah kan. Mak tu dia sesuai dengan korang tu, tak mau duduk dengan orang lain. Jadi, adik dia balik, dia cakap macam tu. Balik, cakap macam tu. Orang-orang puan. Orang-orang silap sikit. Meleleh mata. Nang-orang. Itu. Jadi, tanya macam mana. Dia tak boleh. Saya kata, apa yang saya faham dan apa yang telah kita belajar. Hukum hibah, dia tak dicampur dengan harta fara'id. Sebab ha. suku ni hibah kalau kita kata bahasa kita mudah, ayah telah menghadiahkan dekat kita, anak tu, orang lain tak boleh ambil, tak boleh tuntuk. Baki yang ada lagi itu, tanah bendang, tanah dusun, tanah hutan getah ke apa, kebun semua, yang tu yang belum hibah, yang itulah kena fara'id. Orang kata, tak adillah, bila fara'id nanti dia pun dapat lagi bagian. Ha, itu tak adil. Kita kena terima lah hukum Tuhan nak buat macam mana. Dia suruh ambil haibah ni boh balik dalam tu. Perair balik. Saya kata tak boleh. Pergilah tanya. Ha. Lepas tu kuliah. Mari ustaz mengajar. Dia tanya kat surah. Jawab tu. Hukum Tuhan Hukum tu sama lah tuan. Jawab macam mana? Ha. Lepas tu saya kata dah tanya. Dah. Berapa orang lah. Termasuk saya dua. Tanya seorang lagi. Dia hukum tiga kali. Jangan tanya banyak kali. Ha? Tanya tiga kali cukup. Tanya banyak kali lah, jadi haram Tak boleh Tanya seorang lagi Macam tu juga ha, ya Kita cuba beritahu ke adik tu lelok. Dia tak faham tu Kadang-kadang orang kerja ni pun ialah Di segi prosedur pejabat Di segi hukum hakam Dia bukan mengaji, bukan faham kan? Jadi tak boleh ha, Jadi tu pengajaran pada kita juga Tuan-tuan-tuan ya jadi sebab tu kita ni dengan sebab tadi ni balik kepada ayat Allah tidak mahu kita jadi kufur Allah juga tidak mahu kita dalam surah Al-Imran saya bacakan tadi Jangan mati melainkan mati Islam Allah tak nak Kasih sayang Allah sungguh dengan hambanya sampai begitu ya? ha, Jadi dah jaga dah elok Maka sebab tu dia kata dalam kitab ni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 wajib hukumnya, ya. wajib kita kena kerjakan, buat apa yang Tuhan reda, apa yang Tuhan suka bila hak mana Tuhan benci itu, maka kita pun kena ikut membenci juga Allah menjadikan kita, kita kena ikutlah Tuhan yang maha agung, maka benci di atas benda-benda yang Tuhan benci jangan kita sekali-kali buat, jangan kita ikut, sampai kita boleh melakukan benda yang Tuhan benci Ha, jadi situlah mujahadah kita kena lawan ya itu saya kata kekuatan ni nak kena lawan sungguh-sungguh iaitu kita nak kena lawan tundukkan nafsu-nafsu yang jahat dengan menjadi nafsu yang baik mudah-mudahan kita berada di atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam jadi sekadar itu ya, malam ni InsyaAllah allah di kita sambung pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 'asni li insana la fi khus illa alladhina amanu wa 'amilu salihat wa tawassabu bil wa tawassabu bis-sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum <coughs>